Tak já vás všechny vítám na uh, posledním čtvrtku letošního semestru. Uh, někteří se najivní domníváme, že to je i poslední online čtvrtek, ale uh, obávám se, že uh, zřejmě ne. Doufám, a uh, ne. tím pádem uh, nebude ohláška uh, na příště, na příště jsou vánoce. Uh, a tím dnešním přednášejícím uh, je Zdeně Kratochvíl, kterého není třeba si příliš představovat, protože uh, je pravidelným. Uh, přednášejícím na čtvrtcích a uh, také autorem uh, celé řady knih, uh, ale v, uh, jedné i uh, nové, která byla pokřtěna uh, v létě a která se jmenuje uh, Dějiny alternativ uh, filozofie. Ne, jo, říkám to správně, je to pletu pořád. Alternativy dějin. Ano, alternativy dějin uh, filozofie. A ta dnešní přednáška bude tedy, jak vidíte, na ojonských trojčatech a sedmerčatech a především souběžném vzniku evropské filozofie a věd několika oborů. A já mu tím předávám slovo, nebudu dál zdržovat. Jinak prosím, pokud máte dotazy, tak je posílejte jako vždy do četu a bude probíhat diskuze hnedka po přednášce. Takže, dobrý večer. Já bych začal tím, že jsem optimista, takže si myslím, že i při termínu dalšího čtvrtku pořád půjde elektřina a internet, takže se bude moct konat zoomem. A e, zrovna tak, ale jsem optimista, přestože mě letos počasí strašně zasáhlo do rozkoší. Protože nejenže jsem už na 50. pokus neviděl Geminidy, ale dneska je naprosto úžasná konjunkce měsíce Jupitera a Saturna teď právě budou zapadat, ale ono je zataženo, ale ta pravá konjunkce nej, nejtěsnější Jupitra a Saturna bude 21. akurátná rovnotenost, ale už měsíc u nich nebude a to by bylo jako hodně zajímavé, co by na to římská antika. Ale to naštěstí není teď naše téma, takže se můžeme učešit tím, že nevadí, že mraky výhled zakrývají a Téma je jiné. Téma je jonská trojčata až sedmerčata. Co se tím myslí? On to je vlastně technický termín pro určitý kritický pohled na souběžný vznik filozofie a řady věd, dokonce právě takových těch důležitých, co pak patří trvalé k tomu hlavnímu kmeni vědních oborů v Evropě. A Budeme teda mluvit jenom o Evropě, být v takovém širším smyslu, čili dneska včetně jako zglobalizované kultury a už předtím včetně severní Ameriky a ještě předtím včetně středního a blízkého východu. Nebudu zohledňovat Indii a Řecko, protože to neumím a z toho jsem omluven od toho jsou kolegové na ideologii a na synologii. Tak a teď proč to všechno? Eh, tak musím, abych to nějak uvedl, tak takováhle rozcvička o něčem mnohem obecnějším. Vždycky, když člověka zajímá nějaký téma, tak první, co potkásou ptákoviny prosté, pak ale potká nějaký příručky, kde s hrůzou zjistí, že se to od těch takových prostých liší jenom tím, že na to jsme zvyklí. A pak teprve přijde nějaký jako opravdu kritický popis, který se člověk dost obtížně propousává. V případě filozofie je to ještě komplikováno tím, že ta úroveň jedna, ty ideologické a učenícové odvery jsou tak moc samozřejmí, že když člověk prezentuje úplně standardní mainstream daného oboru, tak před většinou neodborníků působí dojmem trpného alternativce úrovně 0. Co si to jako vymýšlí, když už té stojí psáno, že je to takhle. Jo? A tam ten profesor to říká taky tak. A tečka. A... Pak samozřejmě každý si myslíme, že jako to, jak si to myslím, já sám je nejlepší, ale s tím se musím opatrně. Takže se budem pohybovat na ty úrovni dvě, ale k trochu se to musí okomentovat. Tak záhadovalky komentovat nebudu. Jenom nabízím tady link na osla, kde jsem o tom dělal článek o jak se vzala Atlantida. V čem je problém v té ideologizaci vzniku filozofie a vzniku vědy? Spousta významných autorit tvrdí, že filozofie je nadhrazena vědě. Tady máte hned ve tři a jsou to lidé zvučných jmen. Aristoteles, Tomáš Akvinsky, Martin Heidegger, za každou epochu jeden. A bylo by jich tisíce, jo, tady je jenom symbolický za každou epochu jeden. A Aristoteles s tím začal, takže opravdu je první. Ale každý vám to řekne jinak. Jo. Aristoteles vám řekne, že věda je nadřízena filozofií v tom smyslu, že dává všem vědám obecné principy a část metod a jednotlivé vědy si pak jako dvím, vymyslejí sami už jako další principy a metody, ale ta filozofie to nakonec celý vůbec umožňuje. Jo? Ale tenhle koncept taky si dělá iluzi o nějaké jednotě vědění, když na tom stávali univerzity na tomhle kontextu a dodnes se hojně předstíhá, byť to dávno není, pravda. A ono jako je po čem tesknit, jo? ale kdyby to bylo v té podobě, jak teda to ten Aristoteles chce, tak by to znamenalo, že vlastně bez té filozofie ty vědy nejsou možné. A proto taky spousta učebnic doteď tvrdí, že napřed musela vzniknout filozofie, pak mohly vznikat jednotlivé vědy z ní. Tohle jsou případy, kdy to tak je, ale obecně za to to prostě čistě faktograficky není pravda. Jo. U toho Tomáše Akvínského by to bylo totéž ještě komplikováno tím, že vždycky je tam taky nějaký jako hodností. Jo. Tak pro Aristotela filozofie je ta nejobecnější věda, kdežto ty ostatní vědy jsou jenom částeční. Pro Tomáše Akvinského ta filozofie je obecná průprava, kdežto ty ostatní vědy, a je věčná, kdežto ty ostatní vědy jsou časné. Pro Heideggera filozofie myslí, věda nemyslí. citát. A teď to má různé podoby. Třeba je taková verze, která pochází z, z prvních let 19. století, Hegorska, kde sice, jak si to vzniká naraz, filozofie s vědama, ale... Filozofie ten má, má ten vrch, že do toho vidí, jako jak, se, jak se to vyvíjí, protože on je autor toho konceptu, že filozofie, věda, dějiny, svoboda, to všechno vzniklo, když to trochu karikuju, tak teda toho eh, 28. května 585 před naším letopočtem, to bylo, jak Tales předpověděl to zatmění slunce, co je asi nepředpověděl, a tím založil Evropu, pravda, teda na turickým pořeží dneska, a teď jako od té doby se ten absolutní duch postupně vyvíjí a k tomu patří jak dějiny filozofie, tak dějiny věd, tak politický dějiny, tak celý slavnej smysl dějin, ale filozofie má to nadfazené postavení, že do toho vidí. Vidí, jak je to zákonitej vývoj absolutního ducha, jak ty ideje jedna z druhý a teze, antiteze, synteze a tak dále. A nebudu dál komentovat, jenom zmiňuji, že zly jazykové jako to vykládají, takže se pak ten absolutní důvžíky Hegelovi v těch v Berlíně roku 1818 a pak ještě v jiných, ještě podivnějších režimech. Jiná verze té písničky o smyslu dějin je taková humanitní a to je Karejas Pers, který tomu říkal Osová doba že někdy tak v tom minus 6. minus pátým století se kde na světě, ne všude, událo strašně moc změn. Což jako na tom něco je, jo? Ale musí se to dost znevostřit. On napřed tvrdil, že jako roku minus pětset, pak to musel roztahnout na několik století a jak, kde. Prostě, kdyby se místo toho, místo celé slavné osové doby, řeklo, že e, po několika stoletích doby železné, v některých kulturách sem tam vznikne filozofie a věda, tak je to určitě pravda. Ale bylo by to zbaveno toho etosu, že se tomu říká osová doba a že se v tom vidí jako ten smysl dějin a takovéhle jaksi velkou ústé věci. Takže. To taky necháme být, protože pokud jde o smysl dějin, tak já jsem teda stoupencem toho, že dějiny samozřejmě smysl mají. Byť jsme je tak napsali, aby mě právě ten, který chceme. A jiná písnička, u které se trošku zdržím, protože je zajímavější, na podobné téma je Kontova. Tam je to naopak: tam věda není filozofií na, ale. Filozofie není věda nadřazena, a opak věda je tím vyhůstením. A nicméně filozofie zůstává tou přípravou. A to je slavný zákon tří stádií. On to uveřejnil už před půlkou 19. století, ale pak je to vlivný, řekněme tak, od těch 1850 do 1960. Je to jako naprostý mainstream většiny vědy. A jak on to vidí, ten zákon tří no, že napřed je mýtus a to, že odpovídá ranému dětství, pak filozofie to odpovídá tomu, že klademe všetečné otázky, a vyspokojujeme se jenom s všeobecnými odpověďmi, a pak přijde teprve opravdu věda, jak tak řekne, pozitivní věda, kde, chceme, kde se ptáme na fakta a zajímají nás jenom odpovědi opět prostřednictvím faktů. Tohle je velmi provokativní věc, protože závisí na tématu a rozpoložení, jestli se tomu smějeme a považujeme to za ptákovinu, anebo naopak, jestli na to přísaháme. Já mám tendenci to první, do té doby, než potkám stoupence alternativních fakt a pak vždycky říkám zlatý kód. V čem je problém ty věci? Na ty struktuře jako co si je, ale problém je, že ona a priori považuje mýtus za něco jaksi podřadného, jo? Že něco horšího než filozofie nebo věda. V tomhle je kompt poplatnej latinské tradici. Pro latiníky je Mythos prostě fabula čili nějaká taková vyprávěnka, bez jako pofidérní. Prostě to, co lidé ohlívněny latinskou kulturou mají, ať už to přichází z Ameriky nebo z médií, jako by to jako demitologizovat debitologi, debit, něco, bořit mýty, jo? a přitom se těma mýtama myslí nějaké podvody nebo nějaké bezdůvodné tradice. Když to vidí, kteří jsou doma v jiných kulturách než latinské, tak s tím slovem mýt zachází mnohem, mnohem opatrněji, protože dobře vědí, že bez mítu žádný etnikum nemůže dlouhodobě přežít. Otázka je, jestli dál podrobě je problém, co to mýtus je, tak rozumný definice jsou, že slovní stránka rituálu nebo rámec orientace na světě. V praxi takový ty staré mýty jsou spíš o tom, co my považujeme za takový jako estetický hlediska nebo hygienický ohledy, jo? jak si nemočit dostu dánky, nekávet na cestu, mít si ruce, vyhnout se in cestu. Prostě ten tak každá kultura, když funguje, tak má své mýty sladěné s okolním prostředím přírodním a se svým sociálním uspořádáním. Problém vznikne, když se změní to prostředí nebo když se změní to sociální uspořádání. Ono jinak samozřejmě to funguje v prostředí šamanských etných v tropech nebo v povární oblasti. Jinak u vesnických pastýřů na polopoušti jinak u řemesení Kuláko městě. A právě když se změní buď ty přírodní poměry nebo eh, sociální, tak ten zděděný mýtus s tím přestane vícovat a pak to vypadá, že to je plácání blbostí. Jo? Přestane být funkční. Většinou to bývají doby proměn náboženství. Čili to jenom tak okomentuju, v čem je problém s tím kontem. A jinak to schéma, že nebo vývoj odmítů k to to bývalo u grantovek velmi vděčný. A ono na tom něco je. Akorát musíme si připomenout, že jsou taky situace, kdy slova bytos a logos jsou synonymický. Protože obojí znamená krom jiného příběh. Jo. To tam ještě bude někde mít, že to mít tuto chodí jak v pohádkách, ale přece je tam jeden podstatný rozdíl, že hezky to vidíte na tom, že dneska mítchos je v řecku značka piva, než to paramitky a pohádka značka limonády. A teď teda k ty úrovni dvě. Ten moderní kritický popis... Jo? tak ten říká, že vůbec nemá cenu vést ty úvahy, o kterých to bylo doposud. Ty byly jenom proto, abych ukázal, že jako vím o tom, co je psáno v řadě učebnic a co se tak popularizuje, ale že vidí, kteří se tím opravdu zabývají, to vidí už tak jako třetí generaci úplně jinak. Jo? A do To tohle přinesla paní Silva Fischerová i s tím českým překladem Jonská trojčata. Je to výraz, proto, že filozofie a řada e, vědních oběrů historicky vznikly naraz a e, není jako nic ničemu nadrazeno. Jo? Ani jako, že by ty vědy se vydělily z filozofie, ani naopak, že by filozofie zobecňovala něco z těch věd. Jo? E, a takže bych měl taky odkrýt svou pozici, že samozřejmě, že si myslím, že to, co si o tom myslím já, je to nejrozumější, protože kdybych si to nemyslel, tak bych si to nemyslel, to je jako snad každý. Ale mám snad tolik rozumu, abych jako to si teď nechal pro sebe na největši na okraji komentoval, abych teď referoval tuhle předchozí úroveň. Tak jak to dělám tady v té knížce Mezi Bohem a nebem. A jinak to je v těch alternativách, proto se tak jmenují. To není nějak alternativistický leda vůči právě těm učebnicovým a mediálním schématům. A, takže musím ještě odkryt svým měním, to je teď jako takový intermeco, že když by jako člověk. Nepodstoupil ten dialog s akademickým prostředím, které je někdy hodně k vzteku. A propadl tomu ty iluzi, že jako má dělat misí toho, co si myslí, tak klesá na úroveň nule. No. Tak a teď přepneme do Jónie. Celý se to odehrává v Jony, mapu tady neukazuju, je to ve východním Řecku, čili dneska je to západní pobřeží Turecka. Tam vznikla tahle ta evropská vymoženost, hlavně ve městech jako Milet, Miletos, Efesos, dneska Selčuk, nebo Kolofon, dneska Denimendrek. A když se tak podíváte na mapu a když se podíváte na všechny kulturní kontexty, tak člověk s překvapením zjistí, že to je taková jo, subtropická rozmařivost velmi úzkého rozmezí 7,5 a 38 stupňů severní šířky a ještě v místech 1 až 5 kilometrů od pobřeží. Jenom vždycky. Jo. Opravdu to má takový velmi svéráznej biotop z který ho to pak expanduje. To proč říkám tehdy od pobřeží, je to zrovna v míste, kde se pobřežní linie změnila o 10-15 kilometrů od té doby. A. Proč to má takový úzký biotop? O tom je jako řada spekulací, a i včetně toho časového určení to šestý století, jo, a raný pátý, mínus, svoboji, většinou jde o to, že se tam musí potkat takovými ty, které jsou dost bohatý a dost svobodomyslný, s takovými myšlenkami, které už se jako do nich nemůžou vejít. A nejen proto, že se jako něco změnilo, ale třeba proto, že je to multietnický prostředí. Což je zrovna tenhle případ. No. E, to je takový šéf řecko-foilický, řecko, řecko e, Tak a teď já nemůžu ukázat, jak vypadali ty lidi, který to celý vymysleli, protože o nich Nevíme nic, než to je dílo a jména. Pokud jste potkali životopisy před Sokratiků, tak víc jak jedno procento z toho zaručeně je blbost, protože to je většinou fabulované nejdříve několik set let po jejich smrti. Takže jenom můžu ukázat, jak vypadaly portréty, mužů v té době v těch místech. Jo? Čili jak oni sami sebe reflektovali. Když se chtěli líbit, tak se zobrazovali takhle. Vůbec obrázky, já obrázky miluju, ale jako nemám rád tady tenhle způsob prezentáku, ale přistoupil jsem na něj kvůli téhle distanční formě. Něco jiného je, když je to přímo o tom zobrazení. Tak, a teď čemu se říká Jonská trojčata? Tak zcela spisovně je to filozofie, přírodověda do jelomady, historie. A teď nes, na pořadí nezáleží. To není podle důstojnosti, měl jsem to dát pro abecedy, aby bylo jasné, že na pořadí nezáleží. A teď nesmíme důležitý je si uvědomit, že to nesmíme chytat za slovo. Jo? Že třeba, když se řekne historie, tak že ono v té době historie znamená spíš zkoumání, ne to, čemu tak říkáme dneska. A že e, v té době e, se těm autorům říká logografoi, čili zapisovači příběhů, ale jde o to, že my budeme ty slova užívat, dohodneme se, že je budeme užívat jako funkcie, tak jak to my rozumíme. Jo? Takže prostě je to historie. Byť to slovo samo má v té době jako trochu jiný, významový rozsah, a tomuhle se říká spíš logografie. Podobně ta přírodověda. On je to takové jako zárodečný přírodospyt, jako ve vlasti vědě. A ono se tomu pak říká fyziká, ale tím se myslí všechno možné, včetně operu filozofie. Ale co je důležité, že pod své jménem už tehdy existuje astronomie. Tomu se už tehdy říká astronomie. Ale taky se občas používá slovo astrologie, ale to je v téhle době naprosto synonymický se slovem astronomie. No. Protože to, čemu my říkáme astrologie, přijde do Řecka o 300 let později, nebo o 250. To vůbec neznají zatím. A podobně s filozofií, to je ještě horší. To slovo v té době, čili minus 550 až minus 450, slovo filozofie se vůbec nevyskytuje. No. A ne proto, že my jsme z tým doby měli málo literatury. To jsou tisíce svazků, co máme. A slovo filozofie tam prostě není. To slovo vzniklo někdy v pozdním minus pátém století a až zásluhou platónovou se z toho stalo úplně běžný To Totež se týká slov filozof, filozofický. No. Ale... Um, Až Platón s Aristotelem způsobili, že ti autoři, o kterých budeme mluvit, byli zahrnutý do dějin filozofie. Čili nebyť toho druhého roku Platóna a Aristotela, tak by se dneska to, o čem to tady je, a to, čím se vůbec zabývám před Sokratikama, tak by se to dneska neprobíralo na filozofii, ale v antické literatuře, no? jako třeba básníci nebo tragikové. Je čistě jenom věc dohody, proč jako Heraklejtos je filozof a Sofokles je tragický básník. A na který katedře se tím zabývají. Ale toho ve způsobili platon s Aristotelem a je zatím určitý pochopení jejich díla. A, ale budeme mu prostě budem říkat filozofie. No? A, a teď je proč? Jako problém, já mám trochu problém tady s tímhle rozčleněním. Ono je správně, jo. Ale někteří v tom taky vidí už předznamenání, že máme filozofii, přírodní vědy, humanitní vědy. A já, a teď jako je trošku internet, co teď tak bavancuju na rozhraní mainstreamu a svého mínění, jak já vlastně ty humanitní vědy vždycky s něma mám problém. Tak spíš poukazuju na to, že v té historii, v antickém slova smyslu, se vlastně z půlky řeší problémy fyzické geografie a dokonce tak z nějakého menšího procenta i problémy nějaké jako krajiny, ekologie a živočichopisu. Čili, že to jako není takové jednoduchý. Navíc, ono ten to rozčlenění na, při, na vědy přírodní a ty jiný, v té době vůbec není. Jo? Tam to vůbec takové necentejí. Tohle rozčlenění má první předobraz někdy v době sofistů a v tom, jak se Sokratovi připisuje ten takzvaně obrat k věcem lidským. A to nějak souvisí s tou tragédií, zavedení finality a takovéhle věcí. A pak v novověku, jako se neví, co s tím, tak se tomu napřed říká Geistes Wissenschaft a nakonec to skončí jako u těch humanitních. Ale ta stá doba to vůbec neznám. Proto řada autorů, a naštěstí to nejsem jenom já, ale hlásím se k tomu taky, mluví, že vykáčí, že to nejsou jenom trojčata, ale třeba takovýhle výčet. Filozofie, geometrie, astronomie, meteorologie, geologie, geografie, historie. A nejde jenom o to, že jako těžko se dohadovat, kde je rozmezí mezi geografii a historii nebo geografii a geologii a že geometrie není jako věda ani přírodní, ani společenská. Jo? To jsou naše klasifikace, to prostě jde o to, že v těch byrokratických tříděních číselníků v jedných se to někam šoupne, ale jde o to, že ta stará doba vůbec nevnímá tady tu poveritu přírodní, sociální jo? u vědy a proto teda radši bych mluvil o těch jonských nejméně sedměrčatech. Jo? A teď je čistě privátní dovětek, jenom aby jako jste mě rozuměli, to nemusí být pravda, ale já si to myslím, takže si myslím, že to tak je. Mě vždycky děsí, že filozofie by měla být humanitní věda a ještě k tomu jako nejobecnější a v číselnicích v jo, no to ať si dají kam chtějí. A teď jde o to, že ona nemůže z, z organizačních důvodů spadnout mezi umění nebo hemesa, to by pak byla mimo univerzitu, i když je zvláštní, že na univerzitě může být teologie, která určitě není poprovskou vědou, dokonce na naší má absolutní rekord hned na třech fakultách. Jo? To nikde jde na světě. Ale s filozofií to je z jiných důvodů zvláštní, takže já třeba soukromně si myslím, že to není věda a už vůbec humanitní, ale že údělem filozofie je pohybovat se v pomysleném trojuhelníku mezi vědou, náboženstvím a uměním. A že různý typy filozofie se liší jednak tím, k čemu z toho jsou blíž, jestli k vědě, k náboženství, k umění a taky tím, jako k jaký vědě, jo? jestli k astronomii nebo k teorii, politiky a k jakému náboženství, nejen jak moc nebo jak naopak, jo? to může být taky negativní, že jo? a zrovna tak k jakému uměleckému žánru, jestli jako vytělat divadlo nebo ještě jako jemnější tříděno poezie tragédie a tak dále. Jo? Ale konec soukromého mínění. A teď teda čistě referát mainstreamový. Tak jsme se dohodli, že ty trojčata, že jich bude sedm. A, e, je dobrý vědět, že v tom prostředí, kde to vzniklo, tak to, čemu se pak řekne filozofie, má z náboženství kontakt s řeckým a to v celém spektru od jaksi takové náboženské vlažnosti, ne ateismu, ale takový značný distance, občas dokonce přímo kriticky, taky ne úplně ateisticky, ale opravdu kriticky, jo ale mnohem častěji jako náboženská reforma v takovém náboženským zápalu, který se ale špatně zrovnává s dobovou podobou. A zvědama samozřejmě z toho výčtu těch trojčat až sedmerčat a s uměním, tak se vším možným, tam by se dali najít vztahy s lirikama, pak s tragikama. Ale co je zajímavé, že oni si vytvořili, oni jsou ti autoři, jak se mrčat. Nový literární žánr. A ten nový literární žánr se dneska jmenuje Jonská naučná proza. To je termín. Jo. A teď, co to je? Tak Jonská naučná proza je úplná novinka. Ne, že by předtím proza nebyla, ale předtím, cokoliv bylo důležitý, bylo v poezii. Je vedlejší, v jakým metru je, s tým metrem, ale byla to poezie. Takže taky pravda byla dobra, do, doma v poezii. Básníky ji zjevoval. A Proza to bylo dobrý tak na skladový hospodářství. Dluží čtyři má dostat dva měchy vína, až přijde. Jo? Nebo na vzkazy typu, že vyvěsím cedulku, přijdu hned. Jo? Tím se odbejvala proza. Nebo měl jsem přijít, vám se nemůžu. A e, cokoliv k něčemu bylo, bylo v poezii. A najednou je úplná novinka. Poprvé se důležité věci píšou v toze. A to dělají autoři tady těch jonských trojčat až se no. A teď ještě je to i e, formálně zvláštní, protože oni že to je próza, ale píšou to v normálním hovorovém jazyce, vlastně v místním dialektu. Jak kdyby se někdo rozhod zavést novej, novinku, novou vědu a rozhod se ji psát ve svým rodným dialektu, hovorově ale současně hovoruje, ale velmi komprimovaným jazykem, který postupně zavádí velmi specifickou terminologii. A s tou terminologií je potíž, protože ona je úplně jiná, než jsme pak zdědili. My máme, my máme filozofii prošpikovanou samou podstatou, příčinou, účelem, pravdou. To tam vůbec není nic toho, jo. Pravda je doma v náboženství a v poezii a ty ostatní slovíčka ještě neexistují. A tam jsou takový termíny jako ústavičný pohyb, rozčlenování, pstnatění, čechrání, a teď my jsme zvyklí tohle přetlumočovat do těch scholastických podstat příčin. A já vždycky ze srandy navrhuji udělat to opačně. Jo? <laughs> Zkusit jako ty scholastiky nebo toho kanta vyložit tím pojmoslovím toho pestnatění, čechrání, eh, rozčlenování. My máme dokonce krásný doklad, co tady dám i větší obrázek. To není, že by jako psavy na psaví na papíru, ten se nezachoval, zachovaly se jenom opisy, ale zachoval se v Taormíně v gymnáziu na zdi, asi jako reklama výňatky z katalogu místní knihovny a tam je trochu vidět jméno Ana a prostě zachoval se jako, katalogová polož, jako kat, re, reklama na katalogo, katalogovou položku Anaximandrova díla. Z, ně, z několika set let spožděním, čili máme krásný doklad, jak to bylo v oběhu, dokonce až na Sicílii, a to je dost daleko. A teď. Co je tam společný? O co všem těm trojčatům až sedmčatům ne? Tak my ty popisovali dávné děje, tady je překlep, jo A teď. Je problém. Já ho předvedu na takovým školním tématu, který vede k tomu, čemu se pak řekne princip aktualismu. Čili že ten svět chodí flut na stejný brdo. Jo? Ono to má různý formulace. Třeba, že k tomu, abychom vyložili současný stav přírody, nemusíme předpokládat nic jiného, než ty děje, které vidíme na těch přírodních jevech dneska kolem sebe. Pokud budeme předpokládat, že to běží strašlivě dlouho. Tak to už tam začíná, to dve, ale má to i jiný formulace. Jo? Zase je potřeba vědět, že v řecku vůbec není náboženský téma vznik světa nebo vznik života. O tom řecky náboženský vůbec netraktuje. Trogon je rození Bohu, ne stvoření světa. Že oni si ho pak udělají podle svého, to je jasný. A teď je takový tradiční školní téma, velice starý. Mýtu je, že nějaký únos, únos já řeknu potom, únos princezny Oretreje. atenská princezna. Tady to máte zobrazený, bohužel, už o vestiu o 150 let později. Čili to už vypadá úplně jinak, než ty portréty, co jsem ukazoval předtím. To už je jak Skrvova mostu Beroko. Ale o co jde? Mohl unést, víte, princesnu od Aten na Krim, taky vidíte, že únosy na Krim jsou ožehavé téma a není to jediný únos na Krim v antice. A teď, co na to kritičtí auto? Jo, jo, kdo je do to pravě ne? Boreas, čili přeloženo Severák. Myslí se severní vítr a současně vládce se tráků se zamiloval do krécky princezny a protože byl grobián, tak svou lásku projevil tím, že ji unese z útesu od Aten někam na krem, kde byl doma. A teď úvaha. Může silný vítr odnést dívku z útesu? Velmi snadno. Občas i zdatného chlapáka na to škřehkou princeznu. Tam bejvá vítr. Ale co se těžko může stát aby živou, dokonce relativně zdravou, odnese na kterým dokonce v protisměru, že o odkuď fouká. To je jako je jako A to jako se nemůže stát. A teď my víme, že jinde než v a ten, může foukat víc nebo míň. My víme, že za delší dobu se zažili asi větší vychřice, než jsme zažili my. I když na to ještě neměli statistiku, ale to je s tím počítali. Ale zrovna tak jako přesto všecko nečekáme, že by někdy, někde mohl být takovej vítr, co by tu princeznu odnese tisícky válku živou zdravou. Jo, to prostě je blbost. Čiliže co si na světě musí fungovat v různých dobách, i v těch mytických a na různých místech, když ne stejně, tak aspoň hodně podobně. Tomu dneska říkáme přírodní zákony, a to je předvaha toho principu aktualismu. První už z toho minus šestého století, a to je taky to, co je společný všem autorům těch jonských trojčat až sedmerčat. A teď je to jak v prostoru, tak v čase. Jo. Tak třeba ksenofané si všímá, jak ten nejen oběh vody, to je trvy, ale co to jako v detailech obnáší. Jo? Třeba ta diskuze, jestli ta slanost moře je, že bylo vždycky slaný, anebo že je to tou solí propláknutou ze země. V odpověď je, že v obojí je, že možná je dneska slaný jinak než bývalo. Což je možná i pravda. A a teď, jak zase usazeněný, a teď on si je překvapený, že najde nasýcivý v hrách otisky ryby. A on v tom nehledá nějakou evoluci ve smyslu, že jako to zvíře vypadá trošku jinak než podobný druh dneska. On je fascinovaný tou podobností a že prostě evidentně vodní tvorové mořští se najdou jejich otisky nebo fosilie ve vešce ve vnitrozemí. Tak? A čili, že z té země nejen se všechno rodí roste a zase se k ní vrací, ale že ty hranice země a souše jsou pohyblivé a že za to všechno může eroze a usazování a heronaturné procesy. A že stačí, aby to trvalo dost dlouho. Že nic jiného se nemusí dít. Jo. A Toto jako takový divnosti, jak může ten Nil se rozvodňovat v tom Egyptě v prostřed leta. no Daleko v Etiopii, na jihu ta je sníh na vysokých hrách a než to doteče. Takže takový je jako naprosto racionální úvahy a pořád jde o to, mít ten popis světa jednotnej napříč prostorem a časem a nemuset předpokládat nějaký moc velký brikule, který jako sami nevidíme. A on nevyčísluje, co to znamená ta dlouhá doba. Z kontextu je jasný, že nejméně deset tisíc let, že víc. Jak moc víc, to už je věc naší fantazie. Ale je to první krok k tomu, čemu se pak říká objev hlubokého času. A co s tím udělá nová doba, to se vždycky ukazuje na těchto dvou osvícenských reolozích, které jejich jména se neodvažují vyslovovat. A ty se v učebnicích považují jako za autory principu aktualismu, ale mají takové jako ty prekurzory už od toho minus šestého století. Je to vlastně završení toho dve směru. A teď k tomu jednotnímu prostoru a času taky patří, že on musí být trojdimenzionální. A k tomu geometrie, ta se napřed rozčvičí na dvou dimenzích. K tomu ona původně byla. Protože šlo o to vyměřit polekůvý daní nebo vyměřit kudy vést nebo odvodňovací kanály a jak ho vést, aby se nejméně kopal. A to už Thales ty tyhle poučky. Pozor, ne, tahovétavou větu, ta se po něm jmenuje. To tak bývá, že vždycky po někom se jmenuje něco, co objevil někdo jiný. Tahle větu neobjevil ta Princip aktualismu objevil i jiní, ty dávní pánové, Cezíovi zákony objevil Anaximandros, ale to jako je, tak vždycky se po někom něco jmenuje. Gajové, jeho transformace je popsaná u Pultracha naprosto detailně. Ale věčně nebo to, že ta geometrie překračuje ty potřeby jednoduché praxe taky v téhle době. Vidíme to u ta véta, a Díky tomu, že tahle má ty geometrické poučky, které umožňují takovou primitivní verzi triangulace, tak je možné uvažovat o mapě. Ta mapa je samozřejmě naprosto primitivní a vám neukážu její obrázek, protože žádné rekonstrukci vůbec nevěřím. A nechci vás zavádět. Jo? A je to samozřejmě na kruhové ploše, ale je tam poprvé uplatněno to, že to má být mapa. Jo? samozřejmě různých nákresů krajiny je plno počínají neoritem. Ale tady je poprvé představa, že to má být ne jako malůvka, jak vypadá krajina z rozhledny, ani malůvka jako plánek, jak někam dojít, ale opravdu mapa, co má měřítko. To je to, co odlišuje mapu od těch ostatních případů. A samozřejmě je to zatím na placatý Zemi a zase to vůbec není proto, že by Anaximandros zavede placatou Zemi. To je naopak jedna z věcí, který nezměnil. Jo? A pak se mu to chudákový výmstí a tvrdí se, že zaved biocentrismus. A ve skutečnosti zaved úplně novou astronomii. Do ty doby astronomie je kvůli kalendáři a kvůli námořní navigaci. A On je první, kdo objevil, že jde o problém, jak zvládnout rámcový popis kosmu trojdimenzionálně. A ve tu třetí dimenzi udělal Debie, byl to první pokus. Nicméně první vůbec. Jo. Protože kdo trošku víte, o čem je řeč, jde o to, jak spasovat to, čemu dneska říkáme azimutální souřadnice, první ekvatoriální, druhý ekvatoriální a, azimuta, a ekliptikální. a tyhle čtyři, čtyři souřadnice, to se všechno hejbe podle různých os, různě rychle. Je to hodně netriviální a e, to vlastně se povedlo až k tomu majové. Být pořád geocentrický. A placatá země je taková samozřejmost, která se objevuje, která končí někde v průběhu minus pátého století v Řecku. Od pozdního minus pátýho století už si nikdo nemyslí, že by země byla placatá. Je kulatá. Akorát je A akorát bude o to, jestli je cokoliv, čeho obíhá. A teď k tomu Anaximandrovi. Tady mám tenhle model. Já nevím, jestli ho tam dobře vidíte, nebo jestli mám pustit ten větší obrázek, ale snad to stačí. On měřil povědní stíny sluneční a z toho vyvodil takovéhle rekonstrukce, teda, že placetá země a Šikmo je ta polární osa, kolem který se teda zdálnivě otáčí obloha a sní i sluníčko v denním rytmu. Ale v ročním rytmu ten sluneční kruh, jako bychom si ho představovali jako pneumatiku, se takhle hejbe podél ty osy vejšníž, takhle šikmo a ten úhel našeho pohledu na změnu polohu toho kruhu je ten sklon ecliptik. A on ho změřil velmi dobře, což je krajně obtížné měření. Jo? Tohle je překonaný opravdu až v novověku, protože to je nepřímý měření, tam nic jako není vidět, jo? a e, velmi náročný měření. A teď je paradox velmi dobře změřil něco, to, co vlastně neměl interpretaci. Jo. A vlastně geniálně zavede, že musí my, musíme mít ty čtyři souřadnice, ale jak, jaký to dává smysl geocentricky nad placatou zemí, to teda jako nikdo neví, Je mu nějaké dávala. Jo. A já to vždycky říkám jako varovný příklad. My si většinou myslíme, že něco víme, jak to chodí, máme jako ten model toho, ten mechanismus z Markley, a že jenom nemáme dost přesně změřený ty parametry nebo že tam jsou ještě nějaký další drobníky, které zatím neznáme. Jo? To je taková běžná představa. Máme to už z Markley, ale ne dost přesně. A teď si představte, že to někdy může být naopak jako tady. Máme na svou dobu velmi přesně Změřený to naprosto klíčový číslo, ten sklon ekliptiky. A i víme, jako, co to jako má být, ale ten model máme jako totálně absurdní. Jo? Představte si to takové, jak je na tom obrázku. Jo? A toto my nemáme jak poznat než zpětně, jo? tuto situaci kdy jako nemáme čekat zlepšení tím, že se zpřesní měření, ale tím, že někdo jako překope celý ten model a dá tam kulatou zemi, a točne se hádat, co kolenčelou obíhá. A dokud je země placatá, tak je to absurdistán stan v každém smyslu slova a přitom je to přesně změřený. Jo? A to, že je to absurdní, za to anaximandros anaxi nemůže. On udělal obrovský objev, akorát prostě je to první krok. A to je nedoceňovaná novinka. Tak, a tady vám mě to nedá, abych vám nepřečetl první filozofickou větu. Samozřejmě to je smluvník, kterou považujete za první filozofickou. Já bych začal třeba archivokovým veršem jednou sídové, jednou nahoře. Ale začíná se v dějinách filozofie tímhle. A jako překladu je moc, já přečtu takovej hodně volnej, ale podle smyslu, aby bylo jasný, o co jde. Všechno, co, myslím se díky vydělování diferencemi neustávým pohybem vzniká, všechno, co vzniká, také nutně podobným způsobem zaniká a tak si navzájem spláci filmu za svá bezprávný řádu času. To je na delší rok to je tak na vánoční nebo karanténní rozjímání, ale je, takovej ten základ je hrozně jednoduchý, prostě ne, aby něco mohl, to musí vzniknout, pak zaniknout, naopak to nejde, ale jde o to, že ty procesy běžejí, jsou paralelně, že to není tak, že vznikne, pak je, pak zanikne, ale že za, když začíná vznikat, tak začíná i zanikat a dovznikává až do konce svého zániku. Jo. A e, a že vlastně ten, to zanikání není nějak abstraktní, ale to vzájemný otloukání, takže je to vlastně splácení té kvibdy za existenci. No, to jen tak, abych ukázal, co se na tom považuje za tu filozofii. Jo. A teď je venující, že on je současně astronom, že je to personální. Je. To třeba Kleostratos je jenom astronom, Heraklej to zase jenom filozof. To nejde o tu personální unii, jde o to, že se to vyvíjí opravdu synchronně. A není tam něco napřed, potom, nebo nadvazeno, podvazeno metodicky nebo nějak. Jo? A teď, teď jsme měli jednotu v prostoru a čase. A teď taky to... Materiální jednota světa je jak z osvícenský příručky, ale schválně se to dá takové provokativně, protože zase nesmíme po slovíčkách, protože doslova látku nebo hmotu zavede až Aristoteles. Ale podle smyslu, nebo to, že ten svět, aby se dal takové jako zkoumat, tak musí být nějak jednotný. Kdybyste mysleli, že v nějakém kusu světa to chodí úplně jinak a je to jako z něčeho úplně jiného, tak to nebude kompaktní svět. A oni netvrdí, že je to všude stejný. To může být někde zapraceně jiný. Ale něco tam bude stejně, jinak by to nebylo ve stejném světě. Něčím to bude spojitý, něčím ne. A ono se jako v téhle době neví, z čeho to je. Třeba ty tzv. nebeské tělesa. Ale složitě se diskutuje, že jsou taky v nějakém smyslu zemití. No, to je tam místo. Hmoty. A dovrší to Anaxaglás kolem minus 460, vlastně autor Cantlaplaseové hypotézy o tom prachoplynovým diskuze, který ho to vzniklo, to slunce a planety. A kvále, že má, on ho má geocentrický samozřejmě, už na kulatý zemi, ale geocentrický. A eh, Sevíjí jako ta sluneční soustava koncipovaná geocentricky, vznikla z toho prachoplynového disku. Slunce je obrovská žhavá hrouda, měsíc je horná, i svítí odraženým slunečním světlem, a hlavně klidně můžou někde být obydvené světy. Proč ne? Jo? A teď je meteory a meteority, ty se tam čekají přímo. Jo? Protože když to vzniklo z toho prachoplynového disku, no tak ten prach to je od mikronových zemníček po jako pěkný šutráky. A ty furt ještě někde vítají a občas nás nějaký trefí a strašně se rozhaví od prém vzduchu, cituju Anaxagrol. On zpracovával ty vyprávění o opádu toho obrovského meteoritu u Igeo Potamů, u Kozí Křínček a je první, kdo pozoroval Heiliho kometu. Minus 466. To je takovej sprot, kdo byl prvního. Dlouho se říkalo, že kdo si, pakže Číňaní nějak minus 200 a teď jako momentálně vede Anaxagras. První nejstarší známy pozorování, o kterým se ví, určitě bylo starší, o kterým se neví. Jo? Minus 466. Babyloniani to určitě pozorovali dřív, ale zachovaný záznam je z pozdější doby. Teď k tomu patří taky meteorologie. To je oblíbená meteorologická metafora, jako si běsní bouře, nebo tříně, nebo šéf, jo?, to se můžou dva hádat, co je jako základní význam, co je metafora. Jo. Ale teď jde o to, že to, co bylo doma v poezii, se najednou přesune do přírodovědy. A Jednak začne opravdu meteorologie a současně se ale ty meteorologické už jako vědecké termíny budou dál používat jako metaforii. A ty vědecké meteorologické termíny se postupně posouvají k tomu, co pak máme jako systém tlakteplaterostný bod. Takhle, ten prekurzor toho je Anaximenes, ale definitivně to udělal až Anaxagoras, Opět, a, ale toho Anaximena zmiňuju taky, proto, že je naprosto vzácný případ, že se dochoval předmět, který ho se zajisté dotýkal, tohleto perharterion na očistnou vodu ze Svatyně v Miletu. Toho se určitě Anaximenes dotýkal. Dneska se toho nesmíte dotknout, v v a to je v Berlíně. A Čili ta meteorologická metafora, tam je ještě důležitá věc, že ten anaxagoras třeba býv že teplota klesá s vejškou, protože ten vzduch se vohřívá od zemského povrchu zahřátého sluníčkem, protože ve vejšce zima on takhle hezky vysvětluje kroupy, když to vezme ten zestupnej proud, on tam má ty tvaky, pohyby, to je všecko jak jako z dnešní základní školy a že když to jako přežene do velké výšky, tak tam je chladno a kritizuje ho jako Aristoteles, že přece tam musí být teplej, když je to blíž slunci, ale je to vůbec jako blíž tomu Eichéru. A zrovna tak vznik života tam není problém, že jo? A je hezky, jak vždycky je několik takových metafor pro vznik života, jo? Hlubiny oceánu, hlubiny zemské, Padající semena z nebe, z oblohy a e, mělkej, mozkej záliv, teplá, kalená voda. Tak Anaximandro zde, touhle verzí. ostatní těma nejma. Všechny ty verze tam jako už jsou, co tak si umíme představit. A asi znáte toho Empedoclea, že jo, kde to je jako hrozně zajímavý, jak on tak skloubí exemplární vědu s exemplární pavědou, jak se na z té země vyvíhnou ty údy a pak se náhodně potkávají a jenom občas z toho vznikne něco životaschopného. Hrozně malo kdy, takže to vypadá na takovej ten oblíbený argument, jako opičí tiskárnou, nic rozumnýho nevznikne. No, Oni ty neživotaschopní jsou podfiltrovaný selekcí a e, musí toho být hodně a musí to trvat dlouho. A toho je doslova řeknete nempedokles. Jo? A Nebo u Heraklejta tam dokonce je řeč o tom, jak ti živočichové se proměňují v kontextu prostředí. To ostatně u Empedokla taky. On ví o tom, že ta selekce je jiná při jiným prostředí. Takže třeba, když byl svět teplejší a mokřejší než je teď, tak mohl by přežít i takovýhle potvory, chiméry, které už dneska nejsou možný. On věří tomu, že to po světě když si běhalo. Dneska už ne. Jo? A už se blížíme ke konci. Je řada věcí, o kterých si vidí myslejí, že jsou na světě od jak živa. Třeba čtyři živly nebo účel jako globální smysl světa, smysl dějin. Není to tak. Většina těch věcí, o kterých si myslíme, že jsou na světě od jak živa, jsou na světě od pozdní klasické nebo střední klasické doby do, řekněme tak, baroka. A ten svět třetím a ten svět potom, tam jako je to jinak. Takže třeba živlí tam nejsou. Ty zavede Empedokles, školní nauku z nich udělají další definitivně Aristoteles. Účel tam není. Ten zavede, jestli Sokrates nebo Platón, jo? pak školní Aristoteles. A Naopak tady mám ukázku tří textu, jak je to nahodivý, že jo, celý svět je hra a já mám nejradši ten B124, že jo, jako hromada veda veda věcí je nejkrásnější svět, jo. A taky vidíte, že on nemá moc míse pro moralizování. Pozor, ne, že by jako nám mělo být jedno, co je u nás dobře špatně. To nám nemá být jedno. Ale my to nemáme zastírat za to, co je dobře nebo špatně u Bohů nebo v přírodě. Ta je, to je mimo dobrá a, a poslední téma, abych to nějak zavokrůvil, je velký spr o to, jestli ta vznikající filozofie a věda nás má znouze vytahnout nebo umožnit zodpovědnější a veselější život uvnitř v lidské nouze. Tak co se myslí tou nouzí? To je řecky a mechanéja a nejde o nouzi jako, já nevím, ekonomickou nebo psychickou. To může být taky, jo? ale e, snad nejvíc to ilustruje ten verš Jo, I lev má občas nouzi, i když je velmi silný. Jo? A Prostě, že nejsme nesmrtelní. A že občas máme nouzi tu takovou, tu vonakou, a že každý živáček, nejen my, se snaží oddávit svůj konec a kvůli tomu jedná tak, že je to lokálně účelové, nebo aspoň my to tak popisujeme. A my lidi to děláme taky, dokonce jsme na to specialisti a díky tomu přežíváme zvlášť dobře ve velmi různých poměrech, ale často si právě tím kazíme život mnohem víc tím pojišťovnictvím. Jo? A navíc nám hrozí, že si tu lokální účelovost při tom přehnaným pojišťovnictví promítneme do ty globální kosmické, tak jako to udělal patrně už Sokrates a určitě Platón s Aristotelem. Teď ten archivokos, básník 7. století to viděl tak, že teda naše ruče jsou v náročích ven, jednou si dole, jednou nahoře, jsme lidé koneční, nejsem nejchytřejší, nejkrásnější, nejbohatší, ani nejsem věčný. Tohle pak mají rádi existencialisti 50. a 60. minulého století. A teď jedna část filozofů tvrdí, že smyslem filozofie a vědy je vymanit nás z toho dve. A budou to tvrdit všichni metafyzici, ale ku podivu i osvícenci, jo? a ku podivu i zada rozumných lidí. A jiní si myslí, že jako úkolem filozofie a asi i vědy je. Přispět k tomu, abychom jako líp žili, ať už jako, že se líp máme, nebo poctivěji, jak do to, to chce vidět, abychom líp žili uvnitř toho stavu nouze. Jo? To si myslí třeba archivokos, všichni ti, o kterých byla dnes kafeč, demokritos, epikuros, víče, ku i Heidegger, který kterýmu se výjimečně tímto známe. Byť on tam nezahrnuje vědu, jenom filozofii. A dokonce se proto ujal her, termín hermeneutika konečné bytosti jako podmínka autentické existence. No a tady těsně před závěrem ukazuju knížky, kdyby se někdo chtěl podívat, omezuju to nejen na literaturu k tématu, ale na produkci naší katedry, protože nejenže márové reklamy, ale tam je taky skutečná eh, bibliografie jako na velký kvanta titulů, a pokud by někoho zajímaly obrázky, kterých tady bylo málo, tak na e, Wikimedii jakožto uživatel zde mám mega obrázkový no. A úplně končím, že jak je naše uvažování ošidné, představte si takovouhle pěknou věc, je to asi metr velký, hezky udělaný, jedno z nejstarších zobrazení Betléma, našlo se to na nák od jeskyně Diova nebo Dionýzova narození. a my, jsme nevěděli o kvestanství nic jiného než tohle, tak bychom tak spekulovali, jak je to další metamorfát vecké reinterpretace stavoky kultur, kultů jeskyních. Božího narození. Je samozřejmě bebost, ale je to pěkný. To je tak jsem o 4 minuty. Omouvám se a děkuji za pozornost.